kicho cha somo la leo kinasema mambo yanayojenga au kubomoa ndoa mambo yanayojenga na kubomoa ndoa e, Kipini kitu kionaje ifuza mambo ya familia ndoa uchumba na tutakuja kukifuza pia habari za taraka ya somo wa haarifunzwi kwa hiyo hilo nalo nalo litakuepo sio muda mrefu labda wiki ya tatu kuanzia sasa Lakini is, this, em, em, Tuwaze kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kwa mandiko kabisa tuwaze, kwa mandiko. tuwaze na mstari ule Tuende kwenye Zabuli ya miyamoja yishirini na saba Tufungwe kwa mandiko Iksuri uwe uh, ndo msingi wetu Zabuli ya miyamoja yishirini na saba Tuwaze na mstari tu wakwanza pale Zabuli ya miyamoja yishirini na saba mstari, mstari wakwanza kivina sema hivin Mbwana Asipo ulinda mji yeye au lindae akesha bure jina jingine la ndoa ni na, na familia ndo mji anaweza mji mkubwa labda wa kijamii wote yule lakini mji wa kwanza kabisa eh ni familia bwana asipo ilinda familia aziwamlinda mume na mke pamoja hata wakifanya bidiki kiasi gani wanakesha bure ndio Biblia nasema Sasa nimeanza na umu wa utangulizi nikitaa kwenyeisha kwamba Tutefuza mambo kadhaa na hili somo nikuwa nilifundisha wiki hii Ini kati bada ya kulitafakari kwa mna mrefu nikaona nitahena mpaka wiki na Hivi unuweza kufundishe mambo ya ndoa na zivyo pina kiasi hiki Ukamaliza ndani ya lisali moja Nisa kazi ngumu kidogo Kipsingi itakiwa kama wiki tano ufundishe Lakini tututufanya kwa neema nafikiri itakuwa wiki mbili Wiki hii na inayo kuja Wiki itakai ufuata, tuajifunza bali za talaka. Na wiki na ufuata ya, nyuma, ya mwisho, tuajifunza bali za malezi. Labda wiki mbili ufuata. Tako wati masomo kama sabayi. Ya mambo ya familia. Wiki mbili zo pita, tuajifunza bali za uchumba. Leo ni wiki ya tatu katika bali za familia. Ni mambo yanayoisumbua dunia. Na kwa bahati ya yanasumbua fam, kami, eh, makanisa. Sawa sawa na yanayosumbua dunia. Ndiyo siyo? Eh utafiti unaonyesha hali za ndoa ndani ya nyumba za Wakristo hali zao jinsi wanavyoishi jinsi wanavu tengana, jinsi zinavyovunjika ni sawa sawa na dunia hakuna tofauti Sasa ni bahati mbaya Eh Ni bahati mbaya Eh Sasa tutaona mambo kadhaa Sasa yote katika yote, haya yani mambo tutakayojifunza. Njifunza mambo kadhaa. Labda nianze kuya ni kama utauliza. Kitu cha kwanza tutakachojifunza, tutaona kwamba ndoa hujengwa na hekima na kumcha Bwana. Tutaeleza baadaye. Ndoa e, ndoa hujengwa na wanandoa wawili kusimama katika jukumu lao la msingi. Katika wajibu wao Eh, mtu ya yote yule Ansipo Yani ujikuta uko sehemu Labda ni kwenye ajira Labda ni kwenye Semu yote ili, ukakuta hufanya ulito kufanya Lazima kutatokia to, to, mparanganyi kondio siyo eh, tutaona pia kwamba tutaona mambo jambo la tatu na jenga ndoa Jambo na ndoa ni pamoja na wale wawili wamekutana aje wale Je, Kule tuku kuvutiana ku Kuta, kuna kitu ni chemistry Chemistry ni kule kuhungana tu kuhunganika kuta, Kuna mta mbae unakuta kuwa nae unafurahana etu Hata bila kuwa ni manano e, Yani ni mtu tu kutana nae unasikia ra Yani Eh Lazima mbue mnaiva kuwazia mazo Amina Ge watu waliwa kutanishu wana pesa Watakuwa wanaiva Na kuwakishia zaidi ya aslimia hamsini andoa Mabinti wanakutana na watu kwa sumobu ya pesa zao Kwa hiyo hii Kuiva huku kumeondoka Lazima mwe mnaiva Pia leo tutajifunza kwamba Pesa Utajiri na mali Sio msingi wakujenga ndoa okay. Kwa soo tumesema kisho na kinasema Mamba yanayo jenga na yanayo ndoa Sasa moja wapu tumesha una mamba matatu okay. Na lakwa za kabisa kubwa lilo lilikuwa ni nini Ni habali za bwana kuujenga ule mji mwenyewe Kwa hiyo unaweza ukatimiza wajibu wako kia shigani. Unaweza ukawa ulimpata mkao mmeiva mnaelewana mna chemistry. Mkafanya nini? Lakini kama hamwenendi katika mapenzi ya Mungu, Mungu akaujenga ule mji bado ile ndio anayeta pigwa. Kwa hiyo naanza na kazi ya Mungu hiyo. Lakini Mungu haifanyi hivi hivi, anaifanya kulingana na roho Bili na sema mkaribia ni wana natakaribia, mpingeni shetani natakimbi. Kimkaribia mungu na hana mkaribia. Ukikaribisha doa yako kwa mungu, na hana india humo. Hana shugulika naayo, hana itunza. Sasa unaituweka mbali. Unataka kutumia mbinu zako na, na saikolojia yako, na utalamu wako, na pesa. Kwa kisha kwamba umejenga hini doa. Bwana haja ujenga ule mungu itasimama? Ha itasimama. Amina. Na somo hoja nyingine nasema elimu kazi nzuri sio msingi wandoa pia Kuna watu wanadhani kwamba labda eh hey, ah yeah, ile yeah, uh, uh, msomi yule anajua vitu kwa hadhi yake unaweza na hivyo yule, yule anayekuja akiwa msomi kuwa mwanzo wa Sasa dunia ndo inaelewa hivi na hemu, lakini sivu vile biblia Eh? sasa katika hizi hoja tuzo ziona tano kwa utangulizi Kuna nyingine ni ongeza mbazo ni wiki ijayo ikusuri. Ndoa kujengwa Wanandoa hukutana moja wapo ni kupata watoto Ndoa zi, zikikosa watoto Wezi kano kuharibika siku mkubu Ndoa zinajengwa na watoto Ndoa zinajengwa Iyo ni ya wiki ijayo Ndoa zinajengwa na kuishi pamoja Na kufanya ibada ya pamoja Unakuta mtu mmoja na kuambia Leo hii watu wanaolewa Wanakutana wa siku ya arusi Wakimaliza mmoja na mkuwani kwaki kwake e, na kuambia yuko, yuko, yuko, yuko dodoma kikazi Mwingine yuko songea bandarini Sijua mtuara bandarini o, Eti walikutana siku ya arusi Wakarudi kila mtu kikazi Ndoa hazijengwi na Nakukambali na, na, na, na, na, na, na, liso o machoni, patrão tu me Methali na Suíça, me me machoni, na mojoni ali po assante, he, como a mojoni hevi, mojoni hamumum, me sabe na Suíça, é na kitu kinaitwa couvo Ako akowanakasema ngasiaga kana kwa kwamba ndo ndo kitu cha msingi cha kwanza pana nimesha taja vitu vikubwa hivyo hii ndo leo tabuhiri wiki ya pili kuonyesha kwamba sio namba moja ni wiki ijayo ndoa hujengwa na kumjua mwenza wako mwenendo yake eh kitu anakipenda Iki kitu akipendi kama una uwezo wa wakuki, wa kukiwezesha kutokea kifanye kumjua mwenza kumsona mwenzao hili naangalia mwanadamu Kumsoma mkeo Lakini ya mke vile Na pia ndoa Kujengwa Na kujitunza kimwili So Hawa wawiri Sio roho moja Bibu nasema, si Hawa siwa wawiri tena bali ni mwili mmoja Ule mwili ule Usipo utunza vizuri e, Mfano naneza kusema Ekisudi maa kinajua watu nge nasikizaka Daka tano za kwa za Nimalize yote kwenye dakika 5. Yale mengine mtasikiliza ninyi ambao mmekuja kujifunza kujua kwenye Eh, ukijitunza kimwili unakuta labda binti akiwa hajaoa yuko makini, mwili wake anaotunzana, kwa msafi anafanya nini? Akiingia kwenye ndoa anashinda kwenye dera. Ambalo halifuliwi. Eh, ukimkuta nyumbani nafikiri mwe hukicho kichwa kiko kizususu. Hiyo nayo ni kosa hili. hazi mamuhili pia utunze tutadifuza mahali kwa mengi ya wiki ijari lakini unaona hayo sio mambo makubwa ya kwaza e, hayo dunia na unaona mambo ma mahimu e, mana psychology ya nasema hakikisha umefanya hivi kila siku badilisha umfutia mweziyo ni uongo sio namba moja kuna vitu vikubwa zaidi yee kati ya kujua hisabati nyingi kubwa kubwa sana na kujua kusoma na kuandika kipi ni muhimu kujua kusoma na kuandika eh, hizo Kasa tu meanza na utangulizi kwamba eh, bwana sipo jenga mji bwana sio ijenga ndoa wa ujengao wa ulindao Na dakeshka bure na mdalala ah sasa somo lina lina lina, lina faida gani Inafaida kwa sababu Madhara ya familia zilizo kufa Ni makubwa sana <laughs> Makubwa sana Yanatesa waliomo Na wasio kuemo Leo hii watoto wanao jirea ni wangapi Mtoto asia jua upendo wa baba yake ni wangapi Sana Sia kwa mbaba na fry Nungina nagwambia Anafika sema mama emi ni pereke ni nataka ni mwane baba Anakamoyoni anatamani Kwa sababu tu hawa wawili walipendana siku ya kwanza au walidanganyana siku ya kwanza baada ya hapo kila mtu Kwa kwani kuna faida Kuna faida kwa hiyo wawili uhao wanaweza kaleka madhara kwa walio wengi eh hivyo ndio huleta kuvunjika eh lengo la masomo haya na kujifunza kuimarisha ndoa na, ku, na na, na, na vitu vinaweza hatari za kubomoka Ni nikuepuka kuvunjika kuepuka watoto kulelewa na mzazi mmoja kulelewa na na bibi na babu eh ku eh, eh, wakati mingine, watoto anajilea unakuta mtoto yuko tu peke yake anajilea watu anajilea ni wachache eh unakuta hana hana mtu wa maana ana mlele anajiji peke yake eh eh unu, mauaji Ndawa nyingi zinaisha katika mauaji magonzi hivi ulemavu mimi ukienda vijijini huko maeneo ya yakanda ya, ya maarufu kule wanisamee kwa kweli inatokea ni siwezi kuzikia watu walio wa mikono kwenye ndoa ni kitu cha sio cha sana kabisa e, sasa jiulize wewe ndoa binti yako unamwona kila siku ana, ana amekunja ngumi yani manake mkono umesha kiganja kishatoka Kila suku na mwona. Yari maumivu haya taisha. Okay. Haina wana kwa kwa kuyashika yote haya basi mamba yote hatakuwa sovo. Hatakuwa haya. Matazo ya taisha. Nakini. Tumamini mungu. Hatatenda. Eh? Mbali na mauaji Maumivu. Ule mavu. Majuto. Eh? Na kesi zisiso katika za makamani. Zina umiza vio taivyo. Sasa. Unauna madhara ya na. Ukeweka. Ukeweka. Kwenye mizani Haya madhala tu niluataja Mauwaji, maumivu ya siokoma Watoto wanaoji Ukayoka kwenye msingi Na mzani moja Na, kuf, na kujifunza mambo ya kristo na kuyaishi Kipi ambacho ni kipekee kufati Na kuakishia ku, ku, kuishi kwenye kesi za makamani Mizito kuliko kumisikiniza kristo kinema Lakini watu watoto hapo watatukana Wasio na ufahamu Au watadharahu basi. Wataona, ah, nguye naungefi tugana eti. Akiwa tuambia baraka zetu. Baraka ziji hili hili kreisi. Eee, e. e. e. ndoa, ni taasisi. taasisi ni, ni, ni, ni ni ni kitu ambacho kinahusisha kundi la watu. Taasisi ni kitu kinye watu wengi wanashiriki katika hili taasisi. Ni, ni, ni, ni, ni, ni kitu au ni Ni ni jambu ambalo lina eh, Ni kusanyiko la watu Wanohu kuwa na makusudia kufanya jambu frani Kwa pamoja Wakisha kuwa uira tatu ni tasisi Ni vitu kama makapuni Tasisi nyingi Labda tasisi za kiserikali Tasisi za kibinafsi eh, Tasisi mbali mbali Tasisi ya makama Tasisi ya polisi ya polis, Tasisi za biashara Tasisi mbali mbali eh, Mashule ni matasisi Maustani matasisi Hazi enendi hivi hivi paka kuwepo na machinen au na utendaji fani mikutano miongozo ya kuafanya ili taasisi sambalatike ndio sio? Ape tunakaa tunakaa mezi, mezi siombali sana. Kuna ostale, ostale ziko jirani yetu kuba kuba. Zile utakuta kila asubuhi lazima kuwepo na mikutano ee. Eh? Ya kutoa tarifa Wagonjwa wangapi wamelazwa wame, wame jioni Wamefika jioni Wamelazwa wangapi wamekua wame discharged eh, Wangapi uh, uh, Healing rate wa, wangapi wamekufa Kuna kituwa audit ya vifo Na nini lazima hivyo musipo kwa namafanya hivyo Australia itajulikana kwamba ni ya wawagi Harafu watu atakimbia itakufa Nasi mamufanya kitu kuna kituwa audit ya vifo Mortality audit Eh hey. Chasa Hiyo ni taasisi Ili kusudi isimame inaitaji bidii inaitaji utendaji, inaitaji ni Ndoa vile vile ni taasisi, inaitaji hayo mambo Inaitaji mikutano, wawili wakutani wangi jamani Tuko hapa, tuko hapa, miongoze tunenda hapa Tunenda kuru, leo hiku kuna familia mbayo Woyani wambieni, unakuta Mama pesa zake, na mipango yake, na majengo yake, na nyumba zake Baba vile vile, au za baba ni za wote Za mama ni za kwake pekea sindi, sindi, sindi chokina chokendele ya duniani Sasa hiyo taasisi tasimama? Haiwezi kasimama. Na uki sikia wale wa Kenya Joyce Clear, wale wanaofundisha, walio shinda wana maisha na kila aina ya lakini ndio wanaofundisha kila mama. Eh, hakikisha una mali zako, saa yote atakupiga teke. Huo ni shetani anaongea. Ukiona huna uwezo wa na vitu ya pamoja, basi usiingie katika ndoa kwa na vya kwa peke yako ujiongoze peke yako. Maki taasisi ni ya pamoja. Taasisi nafaya kazi kwa pamoja. Eh. Taasisi za dunia hujengwa na, na bidii, na, mi, na, na, na miungozo, na, na mikutano, na taratibu mbali mbali na nini, vili vili. Kuna, kuna nyumba nyingine unakuta kuna hata utaratibu wa mabo yoyote. Hawala, unajua nyumba makini inatakua yoye nasaza kula chakula. Nyingine unatoka kutaa chakula kija yu mbaka saatano siku. Saatatu. Hakuna utaratibu. Ni ipi ambayo saa za kazi kwa kwamba watu wanaanza safari? Kama saa za kazi zinajulikana, kwa nini ndani ya ndoa hiyo mambo yote Okay, ndoa hazifuundwa ileweke vizuri vile vile. <inaudible> Hai sikundwa ili kusudi ziwe kama sio si, si, sio kitabu cha kwa kwamba aiwe imealikwa hivu imealikwa pana Lazima kuwe mandani rehema ndani yake. Ndio tunaona kwamba ndani yake wanakupendana, kuna kuja kuna kusameheana. lakini kuna Ukiona jambo lolote Tanzania wa kushoto. Ebu kosea uende kulia uone. ni Hakuna na. Wewe tunaona wama msingi mkubwa kabisa wa ni ni bwana kuujenga mji ni ku ni kuenda katika mapenzi ya Mungu. Ma, Mungu wewe uwez ukasema kwamba ndoa kwa sababu bwana haijajenga. Ni kwa sababu hukujamkanisha bwana ajenge ndoa yako. Sasa hicho. Eh. Lakini pamoja na hayo kuna kumkaribisha bwana pamoja na kutenda mama furahi. Kitu ya kwanza tuende katika sasa mambo hayo. Koja kwanza nasema ndoa kujengwa na hekima na kumcha bwana mm -hmm. e, aya mambo tu yasiki leo hii watu anataka wa, unajua ndoa za leo zi, zinakutana na Mungu wapi sawa so, unakuta ni kwenye ibada ya harusi eh baada ya hapo kila mtu anaenda kizake zake kama kama ni sara ni ile sara iliyoombewa kanisani siku ya mwisho Baada ya hapo kila mtu anaenda Kuna watu wengine wanaenda hata kukodi kanisa la kufungia harusi. Unaukuta hasali pale afanye nini? Analipa hera, anaenda tu ni mradi apige picha na share na nini, wamemaliza wanaza kuendesha mambo yao. Nyingi tu unazijua. E, ipo Ziko kibao. ziko kibao. kasisi sija naitwa si padre wa kufungisha andoa, na kupiga picha ili ushusudi usiingie kwenye kumkumbuka kwamba uliowa kipagani Baada hapo unaishi kipa gani? Hapana. Alafu ikipigwa unaanza kujuta na kulia. Hapana vile vile jamani. Eh. Sasa noa hujengwa na hekima na kumcha. Eh, tuwe ya Biblia itufundishe. Soma kitabu, leo tujifunza sana habari za Mithali. Kwa sababu so, hekima nyingi ya, ya maisha yetu ya kila siku imi, inatoka katika kitabu cha Mithali kwa okay. kweli. Na na hizi injili nne Eh, lakini methali ni vitu vingi namna yani namna ya kuamka mpaka usiku unapolala namna ya namna kusema kauli zipi cha methali kimeeleza zile sura 31 ziko wazi kwa mambo mengi sasa tuanze na kitu kama hicho cha methali Ma, uh, mangu 24 mstari ule wa 3 hivi mithari, shina, ne? Mithari, watatu, bibina, anasema, hivi sikiliza nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu Huthibitika I, Iyo ni kawuli Amba ni straight for yao, u, Nyumba Amba ndo iyo, ndo ndo ndo familia hiyo Kujengwa kwa heo Kima Na kwa ufahama Luga ya King James eh, Anatumia nendo knowledge uju, Kujua mambo ya kimungu Yani manake mtana iso mba biblia Nyumba hake na jengeka. Eh, Nyumba hujengwa Na na hekima na ndio sadaka ndoa hujengwa na hekima na kumcha bwana nitaeleza maana ya kumcha metokea imetokea Biblia inasema tukao kwenye mithali 24 twende kushoto ma misali huko mithali twende mithali 14 Biblia inasema hivi Mithali 14:1 Leo niwaambia ni, ni kukalili ku, ku, ku au kukumbuka ule mstari wa hatayo 20 hata 18 20 Misali mwingine ambao anataka mukumbuke ni huu hapa Muno kenao, ukai tu kichwani Misari kuminane moja Misari kuminane moja inasema hivi Misari kuminane moja inasema hivi Kwa sababu, ikiazia hapa, ndoa nyingi zitapona vizuri tu Anasema hivi Kila mwanamuke alie hekima Kujenga nyumba yake Je, nikisema Ndoa hujengwa na hekima Ntakoa nimetafsiri mba ya Biblia Na hapa unahona Hameiwekeza sana kwa mwanamuke By the way Nyumba ni yamanamu. Ile shuguli inayondelea andani ya nyumba mu. Asilimia sabina kitu ni yamanamu. Eh. Asilimia sabina kitu ni yamanamu. Kwayo ukilingati. Na hivyo katafsiri umisali. Mtaumbalizia. Kwamba. Wanawake wasio na hekima. Nyumba nyingi fungika, zina pofunjika. Zina funjikia kwa hawa. Masa kubili ando mesewa jawali. Ivi mta nata katoka hapa. Kasema kwamba ni mehubili. Me, me Kinyume na hivyo andikuwa. Faala anasema hivi bali aliyempumbavu huibomboa kwa mikono yake mwenyewe. Hebu niulize, mtu unapata ushauri kutoka kwa Joyce Kilia. Unamsikiliza na um, umemlaiki na no unafuatilia mahubiri yake. Utaponaje upumbavu na kuvunja doa yako? Ngoja nisimame niulize. Eh? Utaponaje Hayuzi kani. Maneno yota naifu. Nasiyo yae ya pekaki wako wengu. Sasa hili kuna misemo. Hili otokea kwenye kili. Kinoetu mafeminist. Mafeminist ni watu mbavo. Hasi yanenisha wakubi ya baliza hawa. Wako wanahaza wana, wana, kujenga hoja kwa mba. Eh kuna. Kama ka. Kama ka, Ufahamu fulani au. Uwelewa fulani. fulani. kwamba mtu lazima aoa au aoolewe sio lazima kuna vitu kama hivyo vinaanza katika ulumwengu wa sasa huyo ananena kishetani Yesu baada ya Adam ada kuumbwa haraka haraka alipewa vyeo vya vyakuf, kufanya na kazi na masomo ya kujifunza au alipewa ndoa kwanza Halibuwa na wadahata, tingenezo wa mweza. Sasa mtu anakuambia alasi yora zuhu. Anesi, hawakumbana na mungu huye wa alimombada nae. Kwa hiyo ni mambo ya liyo kufa. Misali kuminande moja. Dowa hujengwa na hekima. Sasa mtu wadahata utafute definition ni, Mtu mwenye hekima ni mtu wana gani basi Kwa hiyo so, tumaona, dowa hujengwa na, na hekima. Na specifically hekima ya mwanamtu. Spesifikali. Maaro. Kina mama, mmenichukia kwa mba nimewasema. Nimesema kweli. Kwa hiyo Sao? Na amini sitachukiwa kwa Paso honi wasomea. He. Hakina kina baba vile vile. Mithali. Tisa kumi inasema hivi. Tumetoka kuhona kwamba. Mendoa inajengu na vitu vile Hekima na ufahamu. Na ina inavujwa ina na upumbavu. He. Mithali tisa kumi bibiria inasema hivi. Kumchapwana. Ni mwanzo wa hekima. <laughs> na kumjua mtakatifu ndio ufahamu. Sasa tumetoka kuona kwamba ndoa inayojengwa na jengu hekima na ndo inayojengwa na jengu ufahamu. Huko msali mwingine anatuambia kwamba mtu mcha Mungu, anayesoma maneno ya Mungu, anaye kwenda kwenye, kwenye kanisa na ubiri kweli, anaetenda kazi ya Mungu, anaishi kanuni za Mungu, huyo ndiye mwenye hekima na ndiye mwenye kum ndio mwenye ufahamu. Je, hatuwezi kusema kwa kwamba huyo ndiye anaweza na ndoa vile vile? Kwa sababu noa na jengwa laima vita mbago inapatikana kwa kumucha buwana Ndiyo sababu ni kasema Noa hujengwa na hekima na kumucha buwana Kwa sababu hekima inatokana na kumucha buwana Nani kwa pamoja na mimi Eh? Misali mlangu wa pili Faka sasa bato tuko kwenye misali Tangu tuanze Nazabuli tulanzanane Misali mlangu wa pili Misali wa sita mpaka wa saba Nena kushoto kwa hapa ulipokuwa Misali mbili sita na saba nasema hivi Kwa kuwa wabwana huwapa watu hekima Hekima natoka kwa wabwana by the way By the way kuna ainabili za hekima Kuna hekima ya dunia na hekima ya mungu Kuna vitu vingi sana vya dunia ambavyo vinakopi vya mungu Hekima ya dunia na hekima ya mungu Ipo. Kuna elimu ya dunia na elimu ya mungu pia Kuna upendo wa dunia na upendo wa mungu Upendo wa dunia no ule I love you nao imba na wakinada ya kwenye m, kwenye nyimbo zao asilimia miatisina tiso asilimia 99 ya nimbo za, za wasanii ni habari za upendo si mapenzi na nini hiyo ndio upendo na mapenzi ya dunia lakini kuna ya Mungu amen ee hey. kwa kuwa bwana huapa watu hekima niko na sema methali kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu Yari mtu anapo karibu na mungu, anapokuja kwenye kanisa kama ili tunafunisha neno la mungu Mungu anakupa hekima na anakufanya kinyu achako e, Kutoke vitu vivi na mevitaja ni nini? Marifa na ufahamu Jina jingine na ufahamu ni knowledge Knowledge ni ujuzi wa mama, kufahamu mama Namu na kuenenda saa saa Ndwa no, jingine kwa sababu watu wafajua anacho kifanya Hawajui kabisa naenenda tu. Hana ufahamu. Anakosa ufahamu. Kwa ruwe nyingine anakosa na hekima. A-a. Tunayanena ya lio sawa. Amen. Kwa tunahona kwamba. Mungu ametono kwamba ni hekima. Ni kumucha mungu. Ni hekima. Ni ufahamu. ni, Ambao kumucha mungu na ufahamu. Nicho ni chanzo kabisa chakujenga ndoa. Na nikiangalia. Ninayowanisha. No, na, na Nazabuli miyamoja yushina saba inayosema. Na zambuli miyamoja yushina saba inayosema. Bwana asifa ujenga mji wa uhulindao, asio ulina wa ulindao ulinda wanakesha wa wa kesha Kwa maana kwamba ni, ni pale tunapokuwa watu kumkaribia Mungu katika hekima yake na maarifa yake na ujuzi wake na kumpuja Bwana, anaanza na ujenga ule mji. Kiangalia ndio msingi mkubwa kabisa mambo yote yameanzia hapo. Mambo yote. Sasa juu yake tunakuja kujenga tabia za watu. Eh. Lakini umetokea katika uhusiano wetu na Mungu wetu na, na na ulinzi na baraka za Mungu. Eh. Koja ya pili nasema hiyo hiyo hiyo nimepita tu juju, lakini tumeelewa. Ningeweza kuchimbua maneno mengi maandiko mengi sana na maelezo mengi lakini uh, hatuwezi kufundisha kitu kimoja milele. Twende sehemu ya pili. Kojja ya pili nasema bali na na hekima na ufahamu na kumcha bwada kitu kingine kinachojenga ndoa cha pili ni ni kila mwanandoa kusimama katika wajibu wake. Eh. Nitangulia kwa kusema hivi. ile ndoa ya wawili kuna mwanaume na manamke. hata ungeleta badala ya manamke, ukaleta mwanaume mmoja pale wale wawili hawawezi kufanya ile ndoa hata ungeka wanaume kumi wenye vifua na nguvu bado haitawezekana yule mmoja wa upande wa pili yule mke ndiye uh, mwenye jukumu la kuifanya ile ndoa hata ungeka wanaume 100 kwenye nafasi yake hawatafanya chochote Ungie kama wanaume mwingine naye hatafanya chochote. Vile vile kwa upande wa pili. Ile ndoa yule mwanamume mme nafasi yake hata ongeleta mwanamke mwingine akawa na yule mwanamke wa kwanza au kwenye ndoa hawataijenga ile ndoa. hata ongeleta wanawake ukasema kwamba labda kwa kumepungua hawataweka ndoa. Ni, hawata Ni mpaka hawa wawili Walioadhimishwa na Mungu mwenyewe waweze kuwa pamoja na kila mtu amekuja kufanya kitu fulani hakuja kukaa. Hakuja ku, ku, ku, kutimiza cheti cha ndoa kikaandikwa kimekamilika pana. Amekuja kufanya kitu fulani. Amina. Amin. Oh, bora kama niko peke yangu. Wako linto wa kwanza mlango wa 11 sita fungua huko. Ukondo wa kwanza 11 aah okay unajua kwristo mara nyingi hatusome sana biblia kwa hiyo nikisema sitafungua itakuwa kama tutumia muda mrefu zaidi kweto wa kwanza mlango ule wa 11 moja, moja pia kweto wa kwanza 11 11 biblia unasema hivi wa wala lakini si mwanamke pasipo mwanamume yana mpaka hawa wawe poote mwanamke na mwanamume eh? Wala manamume pasipo manamuke katika buwana. Asima lazima ote owe. Sasa. Siyo kwamba wamekwebo tui hivi vipani. Kwa sababu kuna kitu huyu anacho huyu hana na huyu anacho. Anaheza hu huyu hawezi. Eh. Kune nyumba unakuta. Imefubaha. Eh. Madili shama chafu. Sakafu chafu. Uanyam chafu. Eh. Eh. Unajua kuna mmoja pale hajatimiza wajibu wake. Mwingine hata akifanyaje hatawezi. Sijawahi kufika kwenye nyumba ya mwanaume ambaye ana uwezo wa kufuta vizuri kabati, vyombo na nini pakawa sasa. Je, ni kwa sababu hana nguvu za kufanya anazo lakini huo ha, wajibu hakupewa na Mungu, hawezi Amen. Amen. Biblia hakula nyumba ninayojua. Ambayo unakuta wanaume hayupo kuna wanawake ndio na analea nyumba nyingi sikuzi hizi zinaongozwa na wanake peke unakuta na watoto wake wake peke yake baba zao wako sehemu nyingine si ndio ukakuta kuna nidhamu ya watoto apana. Nipo kuna ndipo kunatokea kuna kunatokea malaya hana uwezo wa kuleta nidhamu kwenye ile nyumba hana ile nidhamu Mungu alikuwa ameitoa kwa kichwa sasa hakipo basi panena wanaweza kana wakashiba akapambana akanini lakini wataharibika tu Yamani miko sawa siku sasa. Ebiuna tuakati kwa ocontrwa kwa zako mimi na nne unapo kuna hubili watu wao kupalewa ah, na chunguza ah mimi nisha ingia kwenye makini sambingu october na upu na sema paraonge auongo tu hadui chote chote ana protezi za muda ana fa me panic eh una hadui wakapata kamba na hadui yana lakini tu yuko pale kusudi amalize kazi yake alipema mshara wa kipsa ni sana kwa honono kikutana juu ya piyaji sijio Nili ya achuwa na kuyaishi. Mm. Eh. Nili ya ambiwa vile vile. Kwa hiyo tunahona kwa mba, kina mtu anapu asipo si kwenye wajibu wake, Ile ndoa haita simama. Mtaoma sana. Mta piga magoti kweli kweli. Mnaza mkatoa na sadaka za kutoshua kwa fijana, yakini ili ndoa. Juzi hizi nisikia kesi moja. Nisikia kesi hati ya buajamu. Nisikia ya kikanisa kanisani. Sikie Sikie ni liena wapi Lakini ilizunga zunga Kwenye mawasiliano ya, ya social network Mwanaume Alienda siya kampika mkewa Sikia kampanya ni Mwanaume kika mpika Mwanaume kika mpeka Makamani ya leti kwa tunasema Kwa huko kwa hakimu Mwanaume anajetetea Anasema Kitu kilicho nichosha Kilicho ni uzu Kila nikifika chakula Kila nikinua chakula Nikijanakuta mwanaume Hamepika Hamechukua Vyomba Hamejaza kwenye amepeleka kwa mchungaji akale aka, aka. hey, chakula kinapikwa kinabakiza makombo mme waka nakunja kutu makombo kile kizuri, kizuli alikuwa hajawai kuona hasa kilicho muuthi ni kuku kuku A, alikuwa nakula vipapatio tu vile vya mikono vile so, hajawai kula paja anaseba sasa mimi ninanunuwa kuku ambaye hana paja hajoku la kidali kidali na paka eh na nini na paja si changanyike kinapelekwa kwenye hotspot kinapelekwa kwa mchungaji na koo huyo mchungaji alikuwa anachuka kanisa la Mungu anachunga kali anamchungia shetani eh wewe mwanadamu unaweza kumhurumia kwa kweli wewe unanunua kuku alafu unakula vipepatio hujajua kuona kidali unajua kabisa zinapelekwa kwa wa huyo siji ni mchungaji gani Na nilakua kisha wa chungaji wa makanisa yao hawa. Hiyo story wataipenda. Wataipenda. <laughs> wataipenda. Sinawatele ya vidali. Kuto kusimama kwenye wajibu. We maina mke unapa kuona pika chakura hakikisha. mtu ali, Muto yali nisema. Nijukumu ula mkulima. Ito kama video kukache Kama mjini watu vya kula havi wapi shida, Lakini vina vinaua vina watu Unasikia mtu amempika mkewa memuwa kwa sababu ya chakula Ndiyo siyo Atu watu wa mjini peke Yata mjini vina tatizo pia Lakini Vibriena sema katika Timotheo wa kwanza Asema mlango wa ni Nijukumu la mkulima Kuwa wa kwanza Kula jasholake Kula Kula lake Kula u, u, u, u, u, maumivu yake E, yani chakula mkulima ndio hata ile uliyosema zile mazao ya kwanza au uyatoo ya peleke kwanza kanisa pana. Ile ni ni sehemu ya ya zaka iliko na lakini chakula cha kwanza ni cha mkulima. Vile vile yule baba anayeleta chakula chake, mpe heshima katika kukila. wajibu wa mwanamke kujua hilo. Bora nadegeni na akuta kwa ana tenga chakula chakwanza anasema asiye anawapa watoto na nini ule mtuzi nao mbaki anampa baba afu kesho anataka do amnunulie kiji cha haipo ni kanuni ya kibiblia tu pekee yake kwa nimefundisha hili mimi sio mradi mara nyingi napita bila kula na ninunua chakula kwa sababu tumbo langu pia kwa hiyo nimesema kwa niaba ya nimesema kwa ajili ya biblia sio kwa ajili yako na nimetoa kama mfano hakikwa ameandikwa hata hapo Nimtu soma katika kitabu cha Timotheo wa Kwanza nane tuangalie habari za wajibu. Jabari, ne, ne, akina mama, endeni mkajifunza kwenye Biblia, akina baba, endeni mkajifunza Biblia, ujue una jukumu lipi. Hukuja tu. Ulikuja na majukumu? Eh? Na ndio sababu hata wangekuja wanaume wengine elfu ngapi, hawatachukua ile nafasi yako akaitimiza ni mpaka aje yule mwanamke aliyepangwa pale na mwanaume aliyepangwa pale kwenye nafasi yake. Simon sawa kwanza 58 anasema hivi. Lakini mtu yote watuza walio wake, yani wale wa nyumbani wake, hasa ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu amini Hili ni jukumu la wanaume hata kama mtasaidiana, hata kama mtafanya nini. Lakini shibe ya nyumba na mahitaji ya nyumba jukumu la kwanza ni mwanamume. Na wanawake watasaidiana. Nye, mwenye niulize Familia ambazo nakuta Mana ume, hana jukuma naro changia Anaishi tupali Maramika na hangaika Anaenda, anafanya kazi huko Anaenda, anafanya vibarua Anaenda, anafanya chochote tekiri Hata, akajichafua aka Hili kusunda, weze kulisha familia Ni familia chache? Nye, njikafisha Lakini, baba, yupo, Eh Eh anakuja kudai na haki yake ya chakula na kudai na haki nyingine za ya nyumu. na kuheshimiwa habari mbona siema huyu mtu asiyefanya hiyo jukumu lake la kutunza mji salama ni mbaya kuliko hai kanisani kweli ndio umeandika kwenye mlango huu wote ni msali ule wa anasema hivi tukua Mungu anasema hivi Mjane Apa metumi aneno Mdjane lakini Kwa kwenye kiki James haja sema Mdjane Kwa na manisha Alikuja Yani alatoko kwa manamke Ambaya mefiwa na mme E Badeya na kila manamke Anasema Mdjane Asiyanikwe Isipokuwa Isipo kuwa wake umepata miaka stini naye sikiliza sasa okay? Anataka kuona mtu ambaya na haki ya kupata ulinzi Na kuheshimiwa na nini Na kutunzwa labda na kanisa hana uwezo Ana miaka stini Amekuwa mke wa mme moja Jukumu ya manamuke Yani kanisa na mtu anapokuwa kuwa alikuwa meolewa na mme moja Kulamutu mginu nakuta anataka aja nini na shida na nini Ukiangalia alikuwa na vimada hamsini Mbina sema, alikuwa meolewa na mme moja Nae eh, naye ameshuhudiwa kwa matendo mema ikiwa amelea watoto Yari mtu hapati heshima kanisani kama hana kazi ya kulea watoto ni jukumu la mwanamke kulea watoto huyo mnyuramora anaweza kuwa ni mkristo lakini anakosa huduma ya kanisa ya msaada kwa sababu hakuwa ameolewa na mume mmoja alikuwa na ruka na tanga tanga hilo ni jukumu hilo pia ha, hakuwa na jukumu la kulea watoto hizo zake ni viruka njia eh uone kama kuna wajibu hapo eh ameelewa ikiwa amekaribisha wageni huyu ni mtu mkarimu kukaribisha no kukarimu eh ikiwa amewaosha watakatifu miguu anajukumu mwanamke anajukumu la la kuhudumu katika kanisa huyu ndio kuoaosha watakatifu ndio eh ikiwa amewasaidia watesoao ikiwa amefuta kwa amefuata kwa bidii kila tendo jema leo hii unakuta mtu ana mwanamke ana tabia tu ajabu ajabu u nywera mejipiga majitu mekundu sie anaitwa nini mm -hmm. emu nikumbisha anaitwaje vile wanavyovaa bridge eh amepiga bridge amesokota sokota na nini alafu anataka na kupata huduma za kanisani nzuri nzuri na ku, na hapana haipo yiko. hoja niko anasema ya wajibu iko katika kuitu, kutunza nyumba na watu na vitu vyake. Hiyo kipimo cha mwanadamu. Kuwatunza kuwahudumia kufanya nini hizo vyote hivyo ni vitu eh ni wajibu. nyumba jona eh eh leo hivi utasikia eh kuna mtu anaitwa mwanaume suruwali hii wana vaa suruwali hana jukumu lolote hili eh hawezi hata kuwajibisha watoto anasubiri mke wake aje watoto wanaogopa wanaogopa mama kuliko baba watoto unatakiwa waogope wote lakini sana sana baba Wawagope nini wanapukua mkosea Lakini wawapene wafrahie Masa mingine He au utasikia Neno inasema pesa ya muki ni ya kwake mwenyewe No Haipo chokitu Hata kule kijijini Utakuta shamba lire Uwe zuka sema kwamba menima mame, maindi ya mefuna ni ya kwaka pana ndoa Anakua na yalima ya na familia yote. Mwini ulizi pariki jijini wakulima wakubwa ni wanawake ni wanaumi. Wanawake. Mm. Lakini itekuwa wayo hote. Sase wakisha huja mjini anataka anaenda anakusanya pesa zake zote. Hujizi nafanyi. Apana. E, Oke okay, mtu anajaka asema I don't care. Okay, you don't care. Sijali sawa hujali. Lakini umepingana na nacho kisema mungu. Na siwezi nikamusemea atachukua atuagani. Lakini nacho kijua mungu hasemi jambo ukalipinga ukabaki salama. Mwazuka baki leo salama Lakini huwezu kajua utazeikia kwa umulikani Huwezu kajua utaondoka duniani na kitu kani He He He sasa Ndiyo hizi takataka za ndoa na so ziwana Mwana ninguuse kitu kingine Nimetaja mitu vinawe jenga nini Vinawe jenga ndoa Chakwaza kabisa hekima Ufahamu wakimungu na kumchamo. La pili tukaona wajibu wa kila mtu pande yake. Nimepita juu juu kwa kwe Wajibu wa kulisha, kuleta nidhamu ndani ya nyumba, Kueka utaratibu kwa kichwa wa wanaume na wanawake kuhudumia ili nyumba na kuitunza. Nikuwa ni ene kwenye kitabu cha Mithali mlango wa 31 sina muda wa kwenda kuko labda nitapata muda wa kuigusa ya safari. Lakini tuende sasa katika hoja ya tatu. Nitagusa hoja ya tatu na nne, vitu vina vinabomoa. Kwa sababu nikitaja vinavyojenga peke yake nitakuwa nimeongelea upande mmoja, niongeene na upande pili. Pesa utajiri na mali Sio msingi Wa kuimarisha ndoa Kuna perception ya uongo Ya dunia Dunia inewa abudu pesa Inadhali kwamba e, kuwa na pesa Mamba hile ma, ita itajengeka ita, ita, ita, Kimsingi itakuwa siu kweli e? Ukisoma kwenye hivatao Hapa sita funguwa Kwa hivatao nishayisema Kwa hivatao nita itamuka tu Hivatao sita shi na hivatao Hivatao sita shi na hivatao Hivatao sita shi na hivatao Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Huwezi kutumikia pesa na nini? Na na Mungu. Ndio kanuni ile ile. Hamuwezi mkao familia. Je, kuna familia zinazotumikia pesa ha, hazipo? Unakuta mm? Mama anapita huku, anatafuta pesa hake Baba anapita huku, nyumba ina watoto wako sijui wapi, sijui wako day care sijui. Wab... How... Yuzi yuzi tu kuna familia au nalikwanishia sijui. Doctor sijui mume yuko Simlor Gazira, mke sijui yuko wapi. Yuko atsie kwa alikuwa amana kama sikusii. Eh nyumba anakuja msichana wa kazi, anafika sijui Jumaya, kesho anaamachia mtoto aramnyonga. Ile familia inatumikia pesa. Haimtumikii yule mtoto. na kuhakikishia kazi ya kufanya ya wazazi ni wale watoto. Mtu mmoja niwashie taa pale samahani. Eh Niendelee. Eh Eh Kwa hiyo ile perception kwamba labda pesa wewe we, we na ki cha ajabu ajabu. Eh M katika nitaenda kwenyeicho kituo kwenye hodje nafasi tu kwenye kitabu cha misali misali mlangoro wa shina tano jamani kumaliza Mi, eh, tu kumaliza msicho ke okay tualiti 15 na tano misali na sema hivi na sababu bunifu na na kusoma akini tu jamani msicho ke uskiyama na tano kumina saba, chakula chamboga mboga penye mapendano ni bora kuliko ngome aliyenona pamoja na kuchukiana. Je, hapo pesa na no zinajenga au usio lazima pesa? Asima, ni maramia. Jamani wewe kijana, we binki benki. anze kumtafuta mchumba. Na hii inatokea kwenye uchumba uliokuanzia. Usianze kwa sababu unaona na kazi. Leo hii watu wanaolewa kwa sababu ya kazi za Wachumba chumba wao ni, ni, ni Ah, yule ataniwa yule kwa sababu ni daktari. E, yule ni njinia yue. E, wana kampuni kubwa. Wale sindu wana magali ya nao safirisha siye, ya dodoma. Unaenda kuolewa na magari, na mabasi. Ibnina sema mbonga mbonga peke Muna kula tu maharage. Muna kula kune. Muna majani majari majari. Muna kula mchicha. Muna kula matebele. Nibora nadaga, nibora kuliko. E, ngombe alie nono. Kuliko, mnamtia hapa leo mko siji, selena hoteli, muna kula Mungu amesema sio mimi. Eh. mimi. Ndio mimi. kwa hiyo pesa sio msingi wa wauta. lakini panapopo maelewano, panapopo na upendo, panapopo na ushirika na umoja, na kuhakikishia mikono mini 4 pesa kuliko mikono miwili miwili iliyotengana. Wakishirikiana watazipata na hizo pesa. Misaali Ivi, mtu, a, somo kama hili, najua nitaukumua na watu Mtu wakikuukumu kwa somo kama hili. Atakuwa na kristo kwenye mwe wake kweli. Hana kristo. Hata kama atakuwa mkristo, atakuwa Hana kristo. He, mithari shina moja, biblia nasema, mithari shina moja, wa tisa, biblia nasema hivi, ni afadhali kukaa katika pembe ya darini, Kuliko katika nyumba pana pamoja na mgonvi. mgomvi anachotaka kusema ni kwamba ni maraambia kuishi sehemu mbaya mbaya kuishi kwenye vibanda vibanda eh, kuishi darini tu sehemu ya, ya chobingo cho chobingo sehemu za ambazo sio nzuri kuliko kwa kwenye mjumba wenye pesa na nini ukiwa kwenye ugomvi no. na especially anasema kwa mwanamke mgomvi mpiga kelele Biblia inatumia King James King James inatumia loud mouth woman eh loud mouth Ivi unajio kununakia nguo na akarbia au mezao. Hey, toka. ni atari. Biuni sasa mayumba na mimi na mimi ya. wamekimbia na Hile una, utakuta siku wanaenda kutafutana kuwana Haliangalia limpozi zake masikini Limpozi ya zimzuiku kukukaripia Eee Haliangalia meno ya lio kwa, kwa rura Meno ya lio pangwa kwa rura Yanayuza kangolewa na ajali vile vile Eh, Au kisukali Au kisukali ya na maino vile Sawa Lakini Manamukia mchaibana nem atacar esse fio, hein? nem quando me sai ninguém a namorar eu, gente que ninguém a nyumba, me sai o come nas ta, come me Mbaka sasa nimesha kuambia misari ya kukariri ya konokanae Nume kuambia matawo kumina nane shirini Nume na misari kumina nane moja Imi ingine, ni kujua hekima na kuyaishi Lakini siyo razima kukaliri kituwani Ile ni ya kukariri kukaliri kamusha Na, na kizagano kwa yasema Kuminasa kumina sauhu kumina siyo sa, razima kukaliri Anasema si afadhali kupata hekima kuliko zahabu Na amu Ya ufahamu kuchagua ufahabu kuliko fedha Kulingana na eneo na mungu Ile hekima na yejenga familia Na yejenga doa Nibora kuliko fedha na, tha, na Je, unaweza kuniambea kwamba kipi kinajenga nyumba? Ni hizi fedha nazo sema na dhahabu au ni ile hekima ya kimungu? Exact. Fedha hayengi, fedha sio msingi wa ndoa. Lakini kitoka kwa Mungu, itaongeza vitu vizuri, italeta manukato. Eh, italeta manukato. Eh. Koja nyingine inayosema vitu ambavyo sio havijengi nyumba na na ni vingi lakini nakuambia vile ambavyo vimeidanganya jamii sana. Kitu kinachoitwa elimu na kazi sio msingi wa Elimu na kazi. Leo hii utasikia watu wanaenda kulipa mahari anawambia ah yule wamemtoza mahari kubwa kwa sababu eti ana degree. Eh, hey, mimi ndio akiwa na degree wanamtoza, akiwa na masters era inapanda sana. Na, nisha stima na kuna kona ya Tanzania kaskazini mwa Tanzania hiyo mchezo ndio mchezo wao mkubwa uchukue yake kwenye masters kama hujaripia garama ya ya, ya, bachelor, na, ya na, na ya masters A, unadhani kwamba umeoa hiyo elima baada kimsingi mto e, e, e, katika kitabu cha na hata kwa wanaume watu wanaweza kusema labda ni msomi nini basi elimu yake lakini kwa upande wa ni hatari zaidi kweli kabisa na kuishi Mimini mjumbe wa mungu, uninae sema azo kote Kama nikosa ninalo yifanya mimi, kama mimi, achana hata kino mwanaume, Eh, hey. Tusome katika kitabu ucha, kutu wakwanza mlangu wa nane, mstari, ule, tuangalia baliza hile, ikinachoe tuwa ilimu, wakutu wakwanza nane mbili, anasema igu. Wenda wakwanza nane mbili, pivri anasema igu. Mitani ambia kwa, mitasibitisha Kwanza ujuzi Kuleta majivuno ujuzi ndo elimu mwa na master zake utakuwa utaku umeoa majivuno I, I, je asiye na elimu hapana lakini au kwanza na elimu ya Mungu awe na kichoche cha Mungu na hikima ya Mungu kwanza basi juu yake sasa huyo huyo kijana Usiru kasiema Yure ni doktor Ana ujuzi mkupa sasa mea Hana mungu ametisema Hato wa sio na hiyapana A ilimu wa inayo diyo Lakini kwanza wina ilimu wa mungu na hikima wa mungu kwa Mungu alasema tafuteni kwanza ufamu wa mbinguni Jie alasema vitu vingino sivitafute Alasema kwanza kichwa kwanza no hichu Lakini ilo watu anadhali Ah Yule, yule, yule wana usiwe ni ngulikipa Habana Kuna vitu vya msingi kuliko hivyo vingi Rumi, moja shina mbili Biblia nasema hivi Kwa za tuko kwenye wakolito Tuende kwenye warumi, moja shina mbili Biblia nasema Warumi moja shina mbili Biblia nasema hivi Warumi mnango wakwanza, msawa shina mbili Hala sema hivi Wakijinena kuwa wenye hekima, hiyo ni hekima dunia ndio elimu hiyo. Ila jina lingine la elimu ni hekima, ni, u, ni, ni ni ni ujuzi. Eh. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika. Kulingana na neno wa Mungu, mtu anapojawa na hekima ya dunia, anapumbazika. Eh. Anakoa amepumbaa. Koja jingine ya kufungia kwa leo ina mistari miwili tulipo kwa tumemaliza inasema kitu kingine kinachojenga ndoa. Jamani somo kama hili ni muhimu kwa sababu ya hali iliyokomeleka, sio yenyewe. Ni mbaya. Ni mbaya na he, inaendelea kuwa mbaya kwa sababu inapotokea huko. Inapotoka huko kwenye mataifa yaliyoendelea, hali sio zenyewe. ngwapi wale waulizeni ni niambiie kwa labda hii somo harikutstahili. Vifo vya watu waliouana kwenye ndoa, walio pigana mashoko, walio katana, walio, walio kufa. Ni vichache kwenye taarifa, kwenye kum, kum, kumbukumbu zangu ninakwambia ni vichache. Ni vingi vilizokana na masomo haya kutokuhubiriwa. Watu wako bise na kucheza ndombolo kama unao sikia hapo jirani. Eh yeye yeye. Hey, hey. Ndombolo haiponi ndoa. Ndombolo ya kanisani haiponi ndoa. Shaka, shaka, shaka, shaka, haiponji ndoa. Eh. Sadaka haiponji ndoa. Hata ukechukua chakura kwa mperekea mchungaja kakira chote. Haitapona ini ndoa. Hekima ya mungu. Kitabu cha mithari. mlango wa thathina moja mithari. Mithari na wafundisha kweli ya mungu inazijenga na kuziponja. Eh. Zikawa zimekufa zinapona. Eh, lakini kama haziafa basi inazijenga na kuthimarisha. Na kuzisibitisha. Amen. Okay. Kwa cha nyingine ya msingi kidogo na sasa hii inahusiana na na yale masomo mawili ya uchumba. Miongoni mwa vitu vile unasema ndani ya uchumba sio kipindi cha kupeana mimba jamani. Siyo kile kipindi cha kwenda kuenjoy life si mkazunguka kila bitch ya Dar es kama uko Dar es Salaam. Hapana, ni kipindi cha kufanya mambo moja wapo ni hili hapa ni kuweza watu kuwa marafiki ku na, na na na uvutano wa asili kupendana ule upendo unaitwa chemistry na shida kutafuta neno lake la Kiswahili kule ku yani mtu mbaye unajua unaweza kuwa na watu marafiki hii ipo mpaka kwa wazazi mtu anakuta mzazi anaweza kuwa na watoto wa pili wa 3 wa 4 wa kuna lakini hukutakuwa mmoja anaiva kuliko mwingine ndio sio eh unakuta tu naye mmoja tu mbaye mna chemistry mnaunganika Sasa kwenye doa ni ni nila, nila, lazima ifanyike la sivyo haita dumu. Inahitaji upendo kuf, mv, kule kuvutiana. Kwenye kwa wanaume ni jinsi na yule binti Kuvutiwa tu. Unajua kuna mabinti wengine unakuta ana macho mazuri. Ana uso mzuri. Ala kizuri ana rangi nzuri ana kira kitu lakini hana mvuto kwa mtu fulani. Kwa kijana vile vile unamwona kuna kijana yupo hana alichopungukiwa kabisa. Ana nena vizuri ana nini ana kila kitu lakini nakuta kama akiufanya aki ndoa na binti ile binti hajampendezwa naye. Hana mvuto naye. Huyu ni mvuto ule. Sana Hiyo inafanyika wakati wanili? Wautumba. Ufuto hauta tegemea na elimu, hana elimu. Anatoku ni familia ni pesa, hana kabira frani, hana kabira frani. Wapane, ni ile tu attraction chemistry ya asiri. Chemistry. Amen. Sasa unanguwa sema untaijuwaji. Eni tusome tutaherewa. Tusome katika kitabu cha. Tufanya kama Yakobo. Tusome katika kitabu cha mazo mravo wa shina tisa. Mazo Tunaipembuwa biblia hatu ipembui Tunaipembuwa hata kama hujibu e, Mazo shina tisa Msalwa shina tanu paka shina sita nasema hivi Mazo shina tisa Shina Mazo shina tisa Msalwa shina tanu paka shina sita nasema hivi Shina tana nasema Ikawa kulipo kuwa asubuhi kumbe ni Yakoba kama ambia labani Ni nini hii ulia ni Siku kutumikia kwa laheli. Bona uminidangaja arabali ya Havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Timiza siku saba. Siku zake saba. Na asi tutakupa huyu nae kwa utumishi utakau mtumikia miaka saba mingine Laheli ya likuwa mempenda. Ya kuma likuwa mempenda. Ya liku na mvuta. Ya na chemistry. Yani kwa kupenda tu. Mina amini lea. Nina Lea inavone Kana yule binti mkuma. Alikuwa na vigezo viyote la Vizuri Lakini Kwa yakobo roho yake likume muangalia Raheli Anaenda kuozwa Ndoa ya wakati uwe Mamba ya badirika sio kikosa ki, ki, ki, ki, ki, ki imani Anaenda kuozwa Anajikuta amepewa nari Lea Kama ni mke mke mke Mimi zikuwa huyu. Huyu hatuna chemistry. Sikuwa na maa. Kwani ya likuwa hakaya hapa. Mbona mii nikua. Wakasema hapana. Kwa singiza mdogo wakati mkumba yuko bada. Hakasema hapana. Mimi hile chemistry na itafuta. Ni huko tayali kutumika miaka mingine. Saba ni mpate hili nikuwa na mtaka. Alikuwa na tafta chemistry. Sikuwa na tafta kila mke. Kama ni kila mke alikuwa polea tayali. Shapa atikana. Ndiyo siyo. Na kiumeni na ki vini vini. Maki hapa tumangereo pande mmoja. Yaani ile kule hu, kule ile kumtamani asiri akakutamanisha. Kwa sababu huoi huoi roho na mwili. Eh Samuel wa kwanza eh uh, muda umeishaisha lakini mingi yana kipia pale. Samuel wa kwanza mlango wa kwanza. Samuel wa kwanza mlango wa kwanza. Usali wa 5 anasema hivi, nisipoisema eh Samuel wa kwanza tano wakimindlo na natakiwa nifikie pale haraka. Samuele kwanza 1 Samuele kwanza moja tano anasema. Samuele kwanza moja tano anasema hivi. Anasema hivi. Lakini Hana humpa sehemu marambiri maana alimpenda Hana ingawa bwana alikuwa amefunga tumbo lake. Huyu ni alikuwa na wake wawili. Alikuwa na Penina aliyemzalia watoto alifanya ni watoto wanajenga ndoa. Lakini alikuwa na mvuto na yule mgomba yule tasa lile alikuwa na anaitwa Hana. E, na alikuwa anampa vitu anampa mara mbili na alikuwa anampenda zaidi ule upendo je alikuwa ammtukia yule wote ni wake zake lakini huko kuna kitu amechaasiri uh, chemistry na, na na hana Ito ni wakati wa uchumba ukiona una, unafanya uchumba na mtu ambaye hamna chemistry ujue umejiweka kwenye hatari mtaachana sio mda Amina Amina ndio sote tunasema mchumba achagurue na yu